Bom dia a todos Que a paz do Divino Mestre Jesus Aquela paz que Ele nos deixou Possa nos envolver Trazendo-nos serenidade Harmonia interior para que possamos, ao alimentar esse tipo de sentimentos principalmente lá fora, nos harmonizarmos um pouco e não nos deixarmos levar pela impulsividade, que é um dos grandes problemas da humanidade, né? É fazer para depois refletir. E muitas vezes as consequências são dolorosas. Então, sempre... Buscando trabalhar em nós aquela harmonia interior. O mundo pode estar caindo à nossa volta. Mas o importante é que nós procuremos refletir e analisar. Mesmo porque o que nós viemos fazer aqui e o que a doutrina espírita nos propõe é exatamente isso. É o nosso trabalho de formiguinha, de dia a dia. A gente é adquirindo conhecimento e colocando esse conhecimento em prática. Quando a gente vai fazendo esse tipo de trabalho, vai adquirindo esse conhecimento, vai se autoanalisando, nós vamos somatizando em nós o equilíbrio, porque a gente vai vai percebendo a justiça divina atuando em todos os momentos da nossa existência. Então, muitas vezes a gente comprova na realidade o que a gente está cansado de ver na teoria, nos livros. E isso é a grande satisfação que nos traz a docência de estarmos cada vez mais conscientes sobre isso. E exatamente sobre essa conscientização que nós vamos falar hoje. O tema hoje é do livro Pão Nosso do Emmanuel, ele fala das estações necessárias. É lógico que nós pegamos ah, de outras obras também. Ele fala o seguinte, que nós todos, quando vamos começando, começando a tomar consciência das nossas responsabilidades, nós entramos num processo que é mais ou menos assim. Todas as coisas que nós fazemos, a gente vai levando, não para para pensar. De repente, a gente começa a se incomodar com determinada situação e atitude que nós vivenciamos. Parece aquele replay de jogo de futebol, sabe? Quando você está passando aquele gol mil vezes, é o que acontece conosco. O pensamento volta para a situação E a gente arruma uma justificativa Fala, ah, mas aconteceu isso calma. Só que aquilo incomoda Daí a pouco volta de novo Você arruma justificativa E aí vai aquele replay Aquilo vai incomodando Vai, vai trazendo situações De irritação Esse conflito Segundo nos fala hermano É uma benção de Deus É o início da nossa Conscientização Porque quando nós somos indiferentes... Não percebemos nada... Nós vamos fazendo e pronto... Quando começa a nos incomodar... A nossa postura começa a nos incomodar... A gente pode até buscar uma justificativa... Mas... Não nos convence... E a gente passa então... A ficar nesse conflito... Muitas vezes eu já ouvi... E fiz isso também... Muitas vezes a gente fala assim... Ah, passou um pedinte... Eu peguei e dei um, um, um dinheiro... Dei alguma coisa para ele... Porque senão depois ele vai embora e eu fico em conflito. Mas podia ter feito, não fiz. Então, só para não ficar nesse conflito, eu e Quer dizer, parece uma coisa meio esdrússula. Mas é exatamente aí que a gente vai percebendo que tem alguma coisa que precisa ser mudada. Que tem alguma coisa nas leis divinas aí que a gente precisa trabalhar dentro da gente, prestar atenção. Então, esse estágio aí de conflito nosso, esse estágio que a gente fica, é um estágio entre a ignorância... E a luz do conhecimento. Então, a gente vai começando a perceber as nossas atitudes. Porque a dos outros a gente percebe inicialmente. A gente não nem comentar sobre isso, né? Porque se a gente vai fazer uma análise de qualquer pessoa conhecida, melhor psicólogo que nós não temos. Nós sabemos tudo. E também as soluções. O problema não é os outros, somos nós. Então, hoje, graças a Deus... Nós estamos voltados exatamente para isso. Nós não estamos aqui ouvindo, estudando, lendo mensagem que seria bom para o outro. A gente já tem conscientização que é para nós, que nós temos as nozelas, que da mesma forma que eu enxergo perfeitamente no outro, eu também as possuo. E se a gente parar um pouquinho para observar, a gente presta atenção o seguinte que tem determinadas situações que são corriqueiras, comum no dia a dia, uma pessoa vem falar para você da outra, de uma situação, de uma atitude da outra, que ela acabou de fazer, igualzinho, não tem consciência, mas olha do outro. Então, é esse ponto que nós precisamos trabalhar em nós, exatamente isso. Essa situação de enxergar no outro e falar, e, e eu? E eu, como é que eu estou nisso? Porque aqui encarnados Carnas até fácil, eu brinco muito com isso. É fácil a gente disfarçar. Porque às vezes a gente encontra aquele amigo, aquela amiga de anos que a gente não se vê, se abraça. Nossa, como você tá bem? Como você tá linda? Nem parece que os anos passou para você. Mas interiormente, pensando, a gente fala: "Nossa, como tá cabanda, como tá velha, como tá finha". Não é assim? Só que no plano espiritual, essa emanação, essa vibração, ela é visualizada. Então, se a gente não aprender a disciplinar esse pensamento nosso, essa situação nossa, nós vamos passar muita vergonha no plano espiritual. Então, é o trabalhar o quê? O interno, é a sinceridade. Quando vem esse pensamento, fala, pô, quantas lutas essa companheira, esse companheiro me enfrentou, quantas dores... Quantas experiências ganha? Vamos educar o pensamento, equilibrar emoção, pensamento, sentimento com atitudes. Então, prestar atenção, porque o tempo está correndo, reencarnação está chegando e está difícil para conseguir. Então, ó, ganhar tempo com isso. Aqui, o Emmanuel fala o seguinte, começa pelo remorso. E o remorso é a força que prepara o arrependimento. Isso está lá no livro Consolador. Então, o que, que a gente percebe é o seguinte. É preparar o arrependimento. O que, que é isso? Você falou do conflito? A não sabe? O arrependimento a gente muda de estágio. A gente não tem mais dúvida. A gente tem certeza que errou. A gente tem certeza que se enganou. A gente tem certeza que falhou. Então, é a conscientização. dizer, isso, fui eu que errei. Aí não tem justificativa. A gente realmente sabe. Só que, segundo o Emmanuel fala, é o estágio, é a estação que nós mais demoramos em ficar. É no arrependimento. O arrependimento gera culpa, mas gera muita acomodação. Por quê? Por causa daquele sentimento pequenininho, quase imperceptível, que ninguém tem chamado orgulho. A gente sabe que não fez legal. Sabe que não foi daquele jeito, mas... E aí? Fica no arrependimento. Para aí. Se o arrependimento em si só, sem esforço nenhum, que valor tem? Você só toma conscientização que errou. E aí? O que, que eu faço com isso? Então, ele fala assim aqui. Que se a gente quer realmente partir para um estágio, uma estação melhor e mais feliz aqui como espíritos eternos reencarnados... nós temos que começar a perceber o seguinte... arrependemos... realmente não foi legal... mas segundo ele fala... o arrependimento... é a energia que antecede... o esforço regenerador... quer dizer, ele antecede... você tem consciência que, que errou... agora, eu preciso usar essa energia... Porque é o seguinte, é com essa energia do arrependimento que eu vou transformar aquilo que eu desarmonizei. É, a única pessoa que pode fazer isso é nós. Nós podemos até mandar um emissário, alguém falar por nós, não é a mesma coisa. Porque isso tem que ser uma coisa interna, tem que ser espontânea, tem que ser natural e tem que ser consciente. As pessoas têm que se aprender a se desnudar diante delas mesmas. Não é diante dos outros. Não sei na Globo, botar no horário nobre. Não. É diante de nós mesmos. Quem eu sou? Por que, que eu estou travada nesse arrependimento e não consigo deslanchar para outras estações? Então, é os questionamentos que nós temos que fazer para começar a pensar. Se a gente pegar o Evangelho e lá. A hora da crucificação de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. E que um deles, no momento, se arrependeu de tudo que havia feito e conversou com Jesus a respeito disso. E qual foi a frase que está lá no Evangelho? Em verdade te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Então, o que, que a gente fica pensando assim? Ficou muito tempo essa conotação de arrependimento em nós. Que passa gente se arrepender, pronto, já estamos no paraíso. E como a gente sabe que inferno e paraíso é um estado de espírito, e não uma situação, e não um local, o que, que deduz disso daí? Que quando Jesus falou isso para aquele que se arrependeu, é o seguinte, ele já estava, ele já estava mudando o itinerário dele. Ele estava indo para a maldade e começou a se contentizar do bem, da necessidade de transformação. E como o nosso, o nosso céu ou o nosso inferno está dentro de nós, quando nós saímos daquela situação de erro e passamos para dar corrigenda, nós já estamos no céu porque começamos a nos conscientizar da nossa responsabilidade. Então, quando a gente vê essa frase, muitas religiões e durante muito tempo ficou estabelecido assim. Basta se arrepender e tá tudo certo. Existem pregações que até falam o seguinte, ah, na hora de morrer se confessa e acabou. E não é assim, porque nós não paramos, nós somos eternos. Nós vamos dar continuidade a sentimentos, a atitudes que nós trazemos dentro de nós. O trabalho tem que ser feito eternamente a parte espiritual, a parte interna a parte moral é essa que realmente tem validade o verniz social que nós vivemos não transforma ninguém nós parecemos muito bonzinhos mas os sentimentos que está dentro de cada um de nós às vezes a gente está sorrindo com vontade de voar na garganta do outro é essa coisa que a gente precisa harmonizar eu comecei no começo do início da minha palavra, a harmonia interior muitas criaturas e eu me incluo no meio Fala assim. Agora eu já aprendi a exercer a paciência. Não falo mais nada. Minha mulher atrasa, eu não falo. Eu tenho que esperar, não sei o que o patrão é não falo. Eu fico na minha, do bem, não fala. E dentro tá um turbilhão, uma guerra. Você tá emanando uma energia tão negativa, se envenenando e envenenando os outros. Você não tá verbalizando só. É aquilo que Jesus falou. Mudança de fachada, não é uma mudança de conscientização daquela que você analisa o problema, vê se realmente tem necessidade daquela impaciência, daquela irritação. E se eu posso aguardar aquele momento com mais serenidade e buscando caminhos e mecanismos para fugir disso. Muitas vezes é uma questão de prioridade, é uma questão de você se organizar melhor conversar, muitas vezes o erro é de comunicação, um falou uma coisa ou entendeu outra, então a gente precisa primeiro ver o que é que está acontecendo pra gente começar e na causa do problema e não, não sei, você parou de brigar você parou de falar, não quer dizer que isso dentro de você esteja bem então a gente precisa começar a trabalhar o interno nosso, parar e pensar hoje como foi o meu dia, qual foi o ponto que eu me irritei Por que, que eu me irritei com aquilo? O que, que causou? Qual foi a causa daquilo? E questionando, se a gente não fizer isso A gente vai levando a vida numa correria Daqui pra lá, não para pra pensar Chega a noite, não dá tempo de rezar, já dorme O que, que nós estamos fazendo com a nossa reencarnação? E com o nosso conhecimento? E nós vamos responder por nós Emmanuel fala no livro dos Gacharás Nós não viemos aqui para corrigir o mundo A corrigenda é em nós é em nós assim como Jesus falou ao trabalhador que mudando a disposição de pensamento a gente realmente ia mudar a nossa situação, nós também no nosso dia a dia somos assim a partir do momento que a gente se conscientiza que errou, que se arrependeu a necessidade de passarmos por uma outra estação e deixarmos de ficar tanto tempo como falou o Emmanuel, prostrado nessa situação E o arrependimento, o remorso e o arrependimento sendo os primeiros passos para a regeneração, por si só, não basta. É preciso a expiação e expiar é vivenciar as consequências que nós provocamos. Um exemplo bem simples que a gente vive no dia a dia, quem tem filho Quando a gente é solteiro e não tem filho, e vê o filho dos outros fazendo determinadas coisas, qual é a primeira frase que a gente fala? Ah, mas se fosse meu, ia ver como que eu endireitava num minuto. Passa o tempo que vem aquele anjinho em nossa companhia. E o nosso anjinho faz pior que o outro. E a gente fica toda amorosa lá, lá, lá. Porque cadê aquela força para corrigir do outro? Faltou o que quando nós fizemos aquela observação dura para o outro? A vivência. Quando nós estivermos vivenciando uma situação, nós vamos aprender a sermos melhor Então, a auto-observação é fundamental na nossa existência. Quando eu não vivencio determinadas situações, é fácil eu enxergar no outro ó, oh, eu sei quanto o outro ganha eu sei dividir o salário do outro eu sei resolver o problema de relacionamento do outro tudo, ó, oh, fulano ganha tanto ele gasta isso, gasta aquilo era para sobrar tanto e por que, que o meu não sobra? entende? porque eu não estou vivenciando a vida a situação do outro a experiência do outro então, espiar muitas vezes é uma estação necessária para o nosso progresso exatamente por isso Porque a gente fica meio que na ilusão. Então quando a gente está na situação, a gente se lembra do que a gente pensava antes e do modo como a gente está vivendo. E passa a entender muitos comportamentos que nós criticamos no passado. Isso é espiar. E no livro dos Espíritos ele fala o seguinte, se o arrependimento sincero durante toda a nossa vida é suficiente para extinguir As nossas faltas e alcançar a nossa serenidade. Ele fala assim: "O arrependimento auxilia a melhora do espírito, mas o passado deve ser espiado". Que que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui, não é para castigo não, não é para Deus se divertir com a nossa situação, não é nada disso. Espiar é vivenciar experiências necessárias a nós como espíritos eternos para o nosso progresso. Se eu tenho determinadas dificuldades como espírito na sequência da minha existência, de várias existências, eu vou pedir e vou fazer por merecer exatamente aquilo que eu preciso trabalhar como espírito eterno para poder adquirir serenidade, harmonia e passar para outra situação. Todos nós estamos aqui, Deus não está aqui para nos castigar. Como um pai amoroso e bom, nós não castigamos. Qual o pai que se diverte em dar castigo para filho? Nenhum. Mas há necessidade da corrigenda. E é isso. Deus não usa de violência. Usa o tempo. O tempo que vai nos ensinando através das nossas vivências, das nossas experiências. Então todas as faltas que nós temos todas as mazelas como espírito eterno todos esses nossos sofrimentos que a gente chama de sofrimento que na realidade nada mais são do que uma expurgação de alguma imperfeição porque quando a gente começa a buscar a gente vai adquirindo conhecimento o que é o sofrimento em si pra mim o sofrimento é meu filho doente é meu pai, é minha situação financeira é isso aqui é se a gente for analisar Se a gente tem conhecimento, achasse como espíritos eternos, que ninguém está sofrendo injustiça. Que a doença do corpo físico, tudo bem, nós temos que buscar, tratar, ninguém vai ficar rindo, achando maravilhoso. que nós não estamos aqui para isso. É lógico que quando dói, dói mesmo. Mas a gente precisa já começar a mudar nosso modo de pensar da seguinte forma. Como espíritos eternos que aqui nós estamos, às vezes... Aquele que a gente chama de sofrimento é a melhor lição como espírito que nós vamos receber. Nós vamos aprender muita coisa ali naquele momento. E quando a gente tem esse conhecimento, não é que a gente vai ficar rão, mas a gente tem uma coisa mais importante que se chama entendimento. Porque quando a gente não tem o conhecimento das leis divinas, de saber que aquilo tem uma causa e que essa causa provavelmente não está nessa existência, já vem com a gente, já vem marcado conosco. Quando a gente tem esse conhecimento, isso não soa como injustiça, mas sim como justiça de amor e caridade. Eu estou com esse meu filho, com esse meu pai, com esse companheiro, seja lá com quem for, com essas deficiências, com essas coisas que me causam sofrimento, porque na realidade nós queremos ser Deus a gente vem há milênios caminhando, se cada reencarnação a gente caminha muito pouquinho, aqueles espíritos que trilham junto conosco, a nossa possibilidade de ajuda é através do exemplo. Muitas vezes nós nos sentimos culpado, responsável pelo outro, o outro não sei, do outro, o outro usa droga, o outro faz isso, outro... Gente, nós estamos aqui para auxiliar. Não tem que ficar no desespero, aqui não tem que ser um Um fim de mundo para nós deixarmos... Gente, é um Espírito que está aqui ao nosso lado. Seja em que condição de pai, e filho, seja lá o que for. Nós vamos caminhar com ele um trecho, fazer o melhor, nos doarmos em amor, em compreensão, em entendimento. Mas as escolhas, como as consequências, é dele. É dele. Então, quando a gente começa a nos enxergar como uma família universal, não é só o meu pai, minha mãe, meu... é uma família, todos nós somos irmãos, nós vamos deixar de ficar olhando só pela nossa dor, pelo nosso vendo isso como dor, mas vemos as vastas experiências que tem aí no mundo, para que a gente possa meditar, analisar e começar a olhar para todo mundo, a dor que eu sinto, outros sentem. Aquele negócio que assim, a mãe lá na favela, o filho levanta, ela está acostumada, lá é assim mesmo. A outra porque mora numa situação, ai, coitada. É a dura e a mesma, dó em todo mundo igual. Dói em todo mundo igual. Então a gente precisa sair desse coisa e de achar que tem camada. Somos todos espíritos necessitados de experiências. E essa necessidade de expiação vai de acordo com cada um. Porque aquela frase de Jesus que falou, ó, o amor, a caridade, a paga, multidões de pecados, de erro. que que ele está falando? E quando a gente muda como bom ladrão, o nosso padrão vibratório, a gente abre o coração de sentimento, de palavra não, de sentimento, de sentimento, de doação. Quando a gente passa para esse estágio, o que, que a gente vai fazendo? A gente vai harmonizando aquilo que a gente desarmonizou, que nos causou remorso e arrependimento. fico e com agora numa situação em que a gente está vivenciando, a gente vai aprendendo e vai se melhorando. Então, não há uma regra absoluta quanto à duração de uma expiação. Não dá nem pra gente saber se é expiação, se é prova, de... e também não interessa. Estamos aqui... Alguma causa tem Alguma necessidade tem Eu estou num lugar, num núcleo Onde eu fui colocado E para alguma coisa tem E eu tenho que começar a olhar para mim para ver o que, que eu estou fazendo para receber essa lição Que está acontecendo na minha vida Se um faltoso dissesse Livro dos Espíritos Que tendo que espiar o passado É, não precisa se arrepender ó, Já que eu vou espiar, para que, que eu vou me arrepender? Ele fala o seguinte E se a gente tem mais nessa postura de endurecimento, nunca será muito mais longo o nosso caminho. É que nem é o aluno que a gente cansa de falar. Você pode fazer num número X de anos a sua escolaridade, passando e faltando. Como você pode ficar repetindo dois, três anos em cada um. Cada um faz a sua escolha. E como toda escolha, traz a consequência. Nós podemos já nessa vida, nesse aqui vivendo essa situação, Já íamos reparando, modificando essa situação? Sim. Mas não penseis, vós, como ele fala no livro dos Espíritos, que isso é feito com a, com certas coisas que a gente costuma fazer. Promessas e subir não sei quantas escadas de joelho. Esse tipo de coisa infantil. A nossa reparação tem que ser muito maior. Sim. Tem que começar dentro de cada um de nós. Tem que ser uma coisa que traga responsabilidade é e frutos, e frutos para nós e para os outros. Coisas externas que os outros dêm não muda nada na nossa vida. É ilusão achar, ai, eu fiz. Isso. Primeiro, não tem que falar, tem que sentir. Sentimento é fundamental na nossa vida. O que que eu sinto? Outra coisa, até tem uma palestra sobre isso, qualquer dia a gente conversa. Uma das coisas que a gente precisa prestar muita atenção, qual é a minha intenção, com que intenção eu fiz isso, qual foi o móvel que me levou a fazer isso, nós estamos tão viciados, mas tão viciados em fazer, que muitas vezes nós manipulamos isso usamos os outros, nos fingimos de cansado e doente para pegar a boa vontade do outro e fazer alguma coisa para mim. Eu tô tão can... acostumado a usufruir de determinada situação que o outro a dura cena conquistou e eu quero chegar, é que nem aquela história que eu chegar, o almoço está na mesa, toalha limpinha, comida boa, quero sentar, comer, mas não quero saber quem fez, quanto custou, quem vai lavar, quem vai estruturar. Não. Eu só quero usufruir. Então, primeiro vamos pensar exatamente nisso. Qual é a minha intenção diante de situações? Procurar ser sinceros conosco mesmo. Quando a gente sai da expiação, a gente vai para a estação da reparação. E olha, gente, se nós assumirmos realmente isso daí, nossa vida se transforma. A necessidade da reparação é um princípio de rigorosa justiça que se pode considerar verdadeira lei de reabilitação moral do espírito. Por que, que a gente estava falando, desde o começo aqui, dessas estações necessárias, da importância do nosso conhecimento? Porque a reparação do que nós deixamos... Depende única e exclusivamente de nós Nós vamos pegar no Evangelho A gente vai pegar Maria de Magdala O que, que a gente viu? Ela se arrependeu Mas ela ficou arrependida só? Todo mundo que conhece um pouco da história Viu tanto que ela trabalhou tanto que ela divulgou a doutrina de Jesus E trabalhou em favor dos leprosos E como ela terminou seus dias Quer dizer, ela se arrependeu, mas não ficou parada naquilo. Ela trabalhou para que isso se modificasse. Nós vamos falar de Paulo. Quando houve esse momento aí, que houve essa transformação de Paulo, nós sabemos, quem leu aquele livro Paulo e Estevam, dos, so, dos sofrimentos em que Paulo se impôs, porque ele ficou, de um lado, o pessoal que ele convivia desconfiando dele, e do outro, aqueles que ele era inimigo, Desconfiando dele. Então imagina a situação para que uma pessoa banque a firmeza de caráter para poder se manter fiel aos seus princípios. Então foi exatamente isso que Paulo fez. Ele se arrependeu, mas ele não ficou chorando sentado. Ele foi trabalhar, foi estudar, foi conhecer, foi melhorar e foi o maior divulgador do evangelho de Jesus. Falamos de Pedro. Todo mundo fala da negação de Pedro. E ele se arrependeu disso. E o que ele fez com o arrependimento? Trabalhou, deu prosseguimento à obra de Jesus. Ele não ficou só se escondendo de vergonha pelo erro, como fala o Emmanuel, parado no orgulho, como nós ficamos no arrependimento. Não, ele foi em busca do seu progresso espiritual também. E tem Judas. Judas também se arrependeu. E qual foi a escolha dele? Todos nós sabemos. Então, é uma questão de escolha. Porque erros nós vamos cometer, situações difíceis nós vamos viver. Todo mundo vai vivenciar isso. O problema é o que fazemos com isso. Nós já estamos aqui, o Evangelho de Jesus, há mais de dois mil anos nas mãos. Nós temos conhecimentos aqui não novidade para ninguém. Por que, que é importante? Por que, que ah, ela veio falou tal e, e para quê? que? Porque se nós já sabemos que nós temos... o Começa pelos conflitos, do remorso. Passa pelo arrependimento. Depois a gente tem que vivenciar para reparar. Se a gente pensar um pouquinho, a gente pode pular uma etapa aqui. Que etapa é essa? A etapa da expiação. Porque quando eu já tenho conscientização do meu arrependimento... Se eu começar a reparação, aquela frase de Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, é pular uma etapa, errei, me arrependi. O que, que eu vou fazer agora? Não é para ficar chorando em cima do leite enramado, mas é o que é que eu vou fazer para harmonizar aquilo que eu desarmonizei. E isso, gente, não é nas grandes coisas, nas grandes catástrofes, é no nosso dia a dia. É naquela grosseria que nós fazemos, com o nosso companheiro de trabalho, com a nossa família, com o nosso vizinho, no trânsito, é no dia a dia, nas pequenas, o que nós chamamos de pequenas coisas. Então, essa transformação, essa essa redução de etapa de estações na nossa vida, depende única e exclusivamente da minha conscientização. Eu posso modificar isso, eu posso fazer isso a hora que eu quiser. No momento em que eu fui mal, que eu agredi alguém, que eu manifestei algum sentimento, vamos reparar, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver a situação que a gente pode chegar para diluir isso para não passarmos no plano espiritual com essa carga enorme de responsabilidades mal resolvidas aqui tendo que voltar muitas vezes para espiar isso vivenciar uma situação semelhante para aprendermos quando a gente começa a exercitar de vindo, puxando aquele sentimento de amor porque o amor a gente aprende também nós seres humanos Aprendemos através do exercício diário. Como é que a gente aprendeu a tabuada? Ouviu uma vez e pronto? Por que, que a gente vai na escola tantos anos, todos os dias e no final ainda faz uma prova para ver se memorizou aquilo? Exercício, prática todos nós quando vamos fazer uma coisa pela primeira vez, vamos inseguros, incapazes, deficientes. Depois a gente faz a coisa que é uma, coisa. quando a gente vai aprender a dirigir, a gente sabe tem mais duas mãos pelo menos e mais dois pés, para poder mudar tudo, olhar para lá, para cá. É um tormento. Quando a coisa passa a ser exercito que caiu na prática, você faz automático. Você vai fazer um prato pela primeira vez, os ingredientes ali na sua mesa, Aí se eu por isso e se mudar aquilo, super inseguros, com o tempo, aquilo se desenrola com uma facilidade, você muda o ingrediente, você faz e dá certo. É a prática. Mas para que nós cheguemos a essa prática, há necessidade do exercício. Então mesmo que o nosso amor ainda não seja aquele amor fraternal de irmão, mesmo que a gente ainda tenha aquelas dificuldades de relacionamento com um com o outro, vamos pelo menos começar a nos auto-observar e ver realmente o que, que eu estou fazendo, se as pessoas que me rodeiam têm prazer de estar comigo, se eu tenho alguém na minha vida que tem alguma coisa contra mim, reconhecer realmente, e é difícil fazer isso. Olha, às vezes a gente vai anos e anos, a gente foge da pessoa, porque a gente sente vergonha, a gente sabe que estava errado, que tinha que fazer, mas não chega e não abre o coração para aquela pessoa e se livra daquela situação, apagando aquela desarmonia, aquelas desavenças. Agora nós estamos chegando na época do Natal, que todo mundo torna o coração mais fraterno, mais amigo, vamos aproveitar, vamos começar dentro da nossa casa, no nosso lar, com quem a gente convive... Se gente está assim meio distante, meio indiferente... Não tá, tá preocupado com o dinheiro, com a conta, com a crise... Vamos voltar um pouquinho... E vamos começar a apagar em nós... Esses sentimentos ruins... Porque ela é... Mas vai devagar, viu gente... Não vai começar a chegar, a abraçar todo mundo, beijar essas coisas... Porque aí o pessoal chama o resgate, mas não tem nada... Então vamos... Vagazinho, lentamente uma mudança não de fachada. Não é hoje que eu vou fazer isso. Eu vou mudar para toda a eternidade. Porque eu mudei o quê? O meu modo, meus valores, meu modo de saber. Eu vou mudar. Eu não quero mais essa situação para mim. Eu não quero viver nessa angústia, eu não quero viver nesses conflitos. Eu não quero pôr a cabeça no travesseiro e ficar pensando que ou algo encontrou fulanta, tá acontecendo isso. Eu não quero ver, não quero encontrar. Vamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho. Se o outro não quer, problema do outro. O que eu preciso é deixar de alimentar aquele sentimento que eu tenho. Então a gente pode, aqui ele fala, estações necessárias, mas a, a expiação é opcional. Nós podemos pular uma etapa na nossa existência. E às vezes, muito do que nós chamamos de sofrimento, que nós estamos vivenciando hoje, poderia ter sido evitado se a gente tivesse pulado a etapa e chegado na reparação. Dever de casa, pensar sobre isso, não sobre o comportamento do outro, mas o meu. O que eu estou fazendo, que espaço que eu estou ocupando nesse mundo e com as pessoas que estão à minha volta? Eu estou realmente colaborando ou eu sou um peso para ser carregado? Cada um que responda para si. É fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que fizesse. A casa, Francisco de Assis. A prece de Francisco de Assis. É dando que recebemos. Nós acho que ainda estamos invertendo as situações. A gente está sempre cobrando, querendo receber, mas a gente não plantou. Vai colher o quê? Para sermos felizes, qual a necessidade? Fazer a felicidade, tudo. As receitas estão todas aí. Cada um armazene no seu arquivo mental, analise a sua própria vida e se realmente quer aproveitar essa reencarnação, Sempre é tempo de começar. E que Jesus nos abençoe a todos.